Ako txak desekreti abadu, benko segia. Ozan zer gehiagin berri izbiztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Ingels ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost kloon edo bost antzeriztine ezperfektuak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ongietorriak entzule. Gure gaurko kultura talarekin segituko dugu Euskal Herratia huetan, eta gaur, asteburu buru honi begira gara lenik eta behin haste buru untan, dona paleuko zen lui gelan, zinez molde berezian, ikusirik izan baita, zihano de berzoak obra famatua. Edmon hostan frantxes idazlaren lana, Euskaratu duetxoen kasa konpainako txomin urri zaidazleak, erbe, erbestegi taula zuzendariak aldiz, historioa japonean kokatu duelarik. Bapainketa eta finean mugitzen dira hiru emazte antzerkilari, magizurruti amikustarra eta barbara gibazetalazne txabarria egualdetiarrak. Maske kitzarin darramaiten dutelarik, historio dramatikoa, umorez ere jantzia izan da, eta publikoa dela antzerkilariak edo jokoa, entzuko du. kaitxalin indaburulan kideak, zihanoren obraren bueltan bildutakoa. Gusi behar zen, nola giza gaixo horiek biltzen ziren, zaldiz! Ogimuturrik txikiena airabazteko ere, espatak olpeka borrokatzen ziren, goseak erabata ulduta zeuden! Garai latzak ziren! Sudur handia zutenentzat batez ere. Eta zidanok, sudur handia zuen! Bai, sudur handia zuen! Zudur. Handia! Deria handiko sudurra, sudur handia bai. beeziki zabala den sudur mota. Bai! Baina begi bek de zoragagiak zituen. Bai, baina bere sudur handiaren atzean, begiak nek ez ikustitezke. Sudur handia aukatea ez da beste munduko gauza. Euria ari duenean, bibota etzaizu inoiz uztitzen. <gülüyor> baina ez dut mustatxarik, Sudur handia aukatea nahi gabe asko zorbitzake. Eh? Jateko? <gülüyor> piperbellzkutzirekin jan behar da. Edateko lasto batekin edan behar da. Lo editeko. Tripagañia nesinda lo egin. Eta maitemintzeko. Ah. ah. Aipa tu eres, ¿hm? Era sui musa chavadut, sira no maitemindu zen Roxana. Bere lehen guzinas maitemindu zen. Roxana. Roxana oso ederra zen. Soineko gorria jan zen zuen. Poesia asko gustatzen zitzaion. Baina norbaitek esan zion ziran hori, bere lehen guzinaz maitemintzea ez dagoela ondo. Eta nola nahi ere, zirano, etzen roksana maite zuela esatera usartzen. Bere suduran diagatik. Bo, muztatxaba dut edo zer! Zudur handi haukatea, belarri handiak ukatea bezala da. Edo oin handia ukatea bezala. Edo marzail handiak ukatea bezala. Edo neska batek bibotea ukatea bezala. Eta hori guztia baino kerrago. Mariz Urruti, amikoztara. Gaurkoan, antzerkiuntan, Sirano, antzerkiuntan, nola haxen ito duzu lehenik publikoa errazu. Ene ustez eh, publikoa emozionatua izan da, gu bezala eta Ochtan ginen eta biziki askarra izan da, niretzat bizipen bezala. Eran behar da, zuk ziren pertsonaia jokatzen zinuela. Moldaketaren aldetik, bada kristoin, ikerketa, ala ere, eh? ziren biziki famatua da, ala ere, obra hori, euskaraz egokitzea eta Japoniako unibertsuan, be bere ziazen, ala ere, proiektu hori nola senditu duzu garatzen. Atseman dut, biziki politazela? Eta zinez, uh, atseman du, Zirano proiektua biziki azkarazela zen da dena nahazten zuen eta zogostasun handi bat ukandugu uh, denetan. Hizkuntzaren mailan, gorputzaren mailan, samuraiak bilakatzeko eta gero uh, ba, taula zuzendaritza bikain izan da eta bizipen uh, oso bat izan da, Abentura bat. GASPARATO Christian, hini ha dizkidea. Ez da kit zerkek hartzen zaituen ni gana. Baina zure presenziak, nire bakartasuna atseginez betetzen du. E? Eh? Zu <risa> ikustezak konten naizela. Ah! Zian, zer nahi gauza jasan behar dugu. Zer? Bizitzea ez dela beti gauza egesa. Ah! Harri ekin joztatzeko memento ezin hogean helduzera. Ah bai! Harriak! Harri ekin asko gustatzen zait. <hazurra> harriak nire lagunak dira. Ez tutu lehetsen. Barbarari bazza, zu uh, jokolari zinen, eta nola bizi izan duzu ba, ziren oren lehen eman aldiori, eta zu jok zan jokatzen zinuen, eh? Dehenik nola bizi izan duzu uh, publikoaren uh, ahi da? Ba, barrera oso nahi zan da. Asi eran ezakizu ez dak, ez zer esperodezun, eta, eta egia da publikoa del, egondela hor, barrezka, e, eta sentitzen zen, arretan dizegoela entzuten, eta guretzaten, Haman aldea izan da, niretzat bueno, e, eta bueno, e, alazne eta marisek erekin nire hitzagin dut oso ona, oso sensazio onarekin ateragara eta, eta asko disfrutatu dugu. Eta usteet azkenean e, dirzutatzea dena, dela garrantzitsuena hori publikoak ikusten du eta sentitzen du eta bizeki un txapasa dago. Errazu gero Joko uh, Mailan, Jokoaren moldaketa eta joli, nola bizi izan duzue, usaiazkan pokoa, japonian gira, uh, argunt uh, beste nolapeit ekarriak izan da, zirrano hain ospetsua den obra errazu, Barbara. Ba bai, eriazan. Bueno, zuek oso ondo esagutzen dezute Zirano, ez? Eh? Zuen, zuena da eh obra hau. Baino bueno, azkenean dago guztiz beste, beste mundu batean sartuta. Hori da, esan dezun bezala, eh estetikak japoniar batean, samuraiak dira, Roxana geixa bat da. Orduan, bueno, noretza asko gustatzen zait eta E, estetika honekin eta kultura honekin konektatzen dezunean poliki-poliki ba, astentzea sartzen eta kodigo bada azken finean. Gure kulturatik oso urruti dagoen beste kultura bada azkenean Japonia, Japonia erra, ez? Eta, eta bueno, ba, azkenean bilatu behar da kodigo horren hitzak. ez? E, jakiteko nola, nola espresatu eta nola, bueno, nola asmatu beste modu bat. Han go Erresumetan, gorputzak duen tokia ere, gorputza hain zinatzen da, mugimenduarekin bereziki, hori ere, zientako ere, ariketa eder bat izan behar da? Bai, niretzat, e, bueno, nik ez dut imaginatzen antzerki bat gorputza gabe, nire ustez gorputza... E, hitza bezain garrantzitsua da eta egia da antzerki honetan gorriputza dela oso oso oso garrantzitsua naiz eta hitz asko egon, ze testua oso soluzea da. Baina, bueno, maskarekin gaudenez jokatzen azkenean aurpegiko espresio txiki guztik galtzen dira eta espresioiek azkenean gorputzarekin eman behar dira. eta neri antzerki mota hau benetan gustatzen zait pi bat. Ezkit bidi luzzon bat zien lana di mila eskerroi, no? Mila eskerzuei, eh. mila eskerrek asko benetan. Tutun bat nola idazten dena zalduko dizut. Eta ororen gainetik ez ezazula ahantzi. Zu gorputza izango zara eta ni espiritua izango naiz. Zari magalduak, zorion bideratzen dituen itxasarki bat baliz bezala. Bosta xola ekaitzak, bosta xola hurrakanak, ezago gure patuaren norabidetik desbideratuko gaituen olaturik. Sesendimendu ekin atatzen ziste. Hola, eh, ba, negri asko gustatu zaiteia esan, izugarri gainera. Eri dutu zaiz orso tratamendu polita, Gainera hori, bolta manda ez, gehienetan antzerkia leheno giztonek egiten zuten emakumez jantzita eta hemen kontrakoa ez, ez kostatu zait. Bai, probasame nosapolita. Ega erran, uh, unibertsu uh, berizia da. Ezagusten bali maduzu ziren uh, oren uh, historioa. Esorpreksa uh, berizia esanen uh, uh, uh, uh, uh, uh, da zuretzat unibertsua alatzen dela, baina oniarrizko elementuak historietik atela direnak hor dira. Baina, unibertsu berizia da eta japoniako itxura badu, eta orduan uh, bai, edera eta polisiaz betea, eta bai, uh, ba, ikuskizun edera. Biziki kalitate honekoa da. Goy e mailako mai da, uh, adaptazionia, maiteukanditut, uh, nola ahri izan diren, hori biziki mail gorako da, zinez. E, Nikraneska atipikoa ere, uh, bara bikaina, zinez ikustekoa. Se xendimendu ikina tera tzenzira? Uh, e, biziki ontsa... Biziki laketun turneiza, uh, finesea hundi ikina, deko ga maira, maila, maira, texto maira, tambo irokote ikarra gajia eta... Uste nuen gehi aurrean dako izain zera, zina zelduen dako bisikiontsa eta zinaz, biba horiek. Bikain, magikoa, ursoki magikoa. Demorez da ikusten pasten, bisikide da da, bai be, usun magikoa, ikusi berda, ikusi berda. Pamilesker Katyalinin da buruz, eta sunguzea egurera ekarririk, eta ondoko emanaldia aldea jakin ba, mendizolan kulturgunean gurean, endaian izanen dela urtarria bukaer aldean, eta itzordua urbildu bezain pronto, noski, ba, itzordunen inguruan nintzatuko galela. Abenduaren bian aratzeko sortziak eternitan, lusoko argi suri kultur gelan, AMEKA-ren ZIRKO KABARETA! Euskal Herriko Oksitaniako eta Kataluniako sortzi artista gaztek haien akrobazia, errota, xoka, ari, kontortxio eta horeka piezak aurkestuko dizkigute. Sartzeak poste oro, urrilik amabi urte arte. Izen emaitea alulkatua. zetasunak ameka.eu webgunean. <risa> Euskal Herriguneko servitzu kulturalak antolaturik. Kultur Alea. Euskal musika gintzatik datorkegun berri batekin segituko dugu orain. Eta dakizuenez, Zehamaiz taldeak aurten hogei urte betetzen ditu, eta hogei garren urte ospatzeko CD-DVD bat, ere, argitaratu nahi izan du talde taldeak kalabada. Dagoeneko kale handuzue CD eta dvd eta cd Bilboko laukoteak hainbat talde eta musikariri eskatutako remixak aurkitu alizango bat dituzue, dvd Bilboko kafean zokian eskeintako Ze Amaiz eta Laguna kontzertu berezia eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabaturiko hiru kanto ere aurkitu al izango dituzue. Ba, lan borobil bat aurkezten duena aldiunetan honetan Ze Amaiz taldeak 20 urteen ospatzeko eta zedean aurkitu al izango dugun kantu ederronekin geratuko gara. Da izeneko kantuaren pean Manbabit taldearen remixa hain zuzen ere Bautan arte giritxik gara gaurkoan entzuleen, eraldetik besterik ez. Biar arti zanungia jo. Kotzak desekreti abadu, benko segia. Ozan zehkia egin bat egin zubiztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bors, izortzi, gertzi, hau, hau, Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariztzinez, perfiktoak lez. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA